«Проблеми?» – запитав ВІП. «Ну, я, я не вмію писати російською», – зізнався Рейнхальд. Йому здалося, що якщо хтось із здатен тут зарадити, то саме цей упевнений чоловік. «А, це не питання. Зараз гукнув Ігорка, він тобі напише». «Ну що, друзі мої, досі ви не могли?» дотумкати, до чого Вікторія веде, і де тут історія про Ігорка. А? Але якщо ви вже виявилися такими терплячими, як я, а зважте, що у вас вона постійно не стріляла цигарку за цигаркою, то зараз мова піде і про нього. Історична довідка. Ігорко, 32 роки, розлучений, лев. Про місце народження героя відомості дуже плутані, що дає підставу підозрювати, що народився Ігорко в дуже глибокій дупі. Очі переважно блакитні, джинси переважно блакитні, сам переважно блакитний. сам переконує громадськість, що не голубий. Громадськість точно нічого не знає, через те мучиться і прагне дізнатися, що там насправді. Працював на той час помічником дуже впливової людини. Нічого не робив. Мінімальний річний дохід – 80 тисяч доларів. Живе вельми приємно. Не цураються травки. Кілька дівок мають одну і ту саму мрію. Натягнути ігорка на себе – а йому на пальця обручку. А він про це нічогісінько не знає. Хоча, якби він про це знав, для дівчат це нічого б не змінило. Улюблена іграшка – мотоцикл. Улюблений одяг – джинси. Улюблена справа – тупі ідіотські жарти. Рейнхальд про все це не знав. «Ну, що там у тебе?» – млосно протягнув Ігорко, вивчаючи тканину Рейнхальдових джинсів. Рейнхальд був у захваті. «Нічого такі джинсики. Гарний колір», – продовжив Ігорко. «В мене проблеми зі світлом». «Та ну, світишся? А може ти інопланетянин?» «Чи, може, забагато жереш риби?» «Мені казали, що Норвеги постійно жеруть рибу, а там суцільний фосфорд». «Я датч», – виправив Ігорка Рейнхальд. «А, був у Копенгагені вашому село». «Я дач, це голландець», – іще раз вніс ясність Рейнхальд. Нічого-нічого, не треба мене ні в чому переконувати. Головне, щоб ти сам знав, хто ти, і тобі це подобалося. Рейнхальд мовчав. Він ніколи не бачив таких балакучих молодих чоловіків. Поруч із моїм будинком стоїть оцей центр, а ввечері й усю ніч він сяє блакитним світлом. Ігорко слухав його з таким виразом, наче йому розповідають казкову історію. Не міг збагнути, до чого тут він. Гарно, мабуть, а геш? Ігорка ніколи б не можна було звинуватити в делікатності. Е, не можу спати. Ще й ви є сотбі. Сусіди злі погрожують. Рейнхальд не знав, як із ним себе поводити. Після того, як Ігорко почув, що ви є Содбі, він про всяк випадок відсунувся від Рейнхальда разом зі сільцем. Подумки він уже послав дуже впливову людину на три літери. «Аукціон, що ви є в нього вдома?» Що коїться в голові цього хлопця? На відміну від Ігорка, Рейнхальд був чутливим та делікатним, тому, побачивши вираз обличчя Горка і пов'язавши його зі своїми останніми словами, пояснив содбі, це мій собака, ну так його звуть. І Горка трохи попустило. Ну, то й що з усього цього? Подарувати тобі окуляри з ганчірки? Я якраз нещодавно прихопив їх із літака. «Ну, мені вони ні до чого, то ти не соромся?» Ігоркові стало нудно. «Твій бос казав мені, що ти можеш допомогти написати листа власнику будинку, відомому російському співакові, щоб він припинив це блакитне сяйво». «А, не питання? Як його звати?» Рейнхальду стало соромно. Ім'я співака він не спитав. «Не рюмсей, надішлемо всім чоловікам, що в нас співають», сказав Ігорко підозріло енергійним голосом. Ось що вийшло з-під його ручок. «Шановні мусліми Йосифе, Філіпе, Сергію, Анатолю, Едуарде!» Юрію, Ігоре, Ігоре, Дмитре, Михайле, Олексію, Олександре, В'ячеславе, Володимире, Володимире, Валерію, Валерію, Миколо, особливо ви, Миколо, раднику ВВП з питань культури, Андрію, та ви, Андрію. Мене звуть Рейнхальд. Я простий дач, що народився в Копенгагені. Ви чудово знаєте про наших лижників-чемпіонів. Але ви не думайте, що я такий простий. У мене є зв'язки з кримінальним світом. Але я шаную вашу країну, тому поки що ними не користувався. Поряд із моїм будинком хтось із вас побудував висотку, яка ночами сяє блакитним світлом. Я не можу спати. Світло б'є мені в очі, до того ж ви сотбі. Це мій пес. Дуже дорогий, переможець виставок. Якщо він захрипне, ви матимете великі неприємності.